بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله ابو اوضيو دي سانني برتينيو زلاس ستوديو كلسر بي بي الله تعالى Inna ma zalikumu ash-shaytanu yukhawifu awliyaehu fala takhafuhu wa khafunni in kuntum Autor je udelao slovio novo poglavlje ajetom. I to nije prvi put radio. Dak znači se spomenu jedan ajet koji ukazuje na tematikoo kojoj će autor šta govoriti. Pa kaže u ajetu To vas samo šeitan plaši pristalicama svojim, pa ih se ne bojte nego se mene bojite, ako ste vjernici. Ovdje sam se sjetio, kad sam citirao ovaj ajet, često hatibi sa hutbe kažu ili sa minbere kažu, kaže uzvišeni Allah, a'udhu billahi mine šeitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inne dine indi Allah ili Islam, naprimjer, jel, jako ne treba bismila ovdje. Kaže, uzlišen je Allah, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, inna dine عند الله il islam. Kod Allaha je šta jedna vjera? Islam i ne naprize. Je li ispravo tako kazati? Što nije? Bravo. Bravo. Baš tako nervin vež. Ne može on kazati, kaže Allah, اعوذ بالله من... Kao da Allah traži utočište kod Allaha. To neispravno kazati. Kaže, uzlišen Allah, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Da kaže, kaže, uzlišen Allah... Ono što kažu, poslije e'auzu billahi minal nakon što je on rekao, ha, možda bi moglo nekako proći, ali u principu znači ne treba ovu grešku praviti. Kaže uzvišeni Allah, e'auzu billahi ne. to je pogrešno. To je neispravno. Ovde kaže inna ma za likumush shaytanu yukhawifu awliyaehu, falatakhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. To je samo šejtan koji plaši Vjernike svojim pristalicama nemojte ih se bojati. Pa je ovdje spomenut strah. A strah je jedan od naj boljih dređa koje čovjek znači može dobiti kada je u pitanju, kada je u njegov ima najgori stepen, najgori stepen. I on obuhvata mnoge druge stvari i dobrote koji ukazuju na čovjeka koji ima ko ima strahu od Stvoritelja Tabaaraka ve Taala. Kaže uzvišeni Allah azza ve min khashyatihi mushfiqun", a oni su iz straha ili oni iz prema njemu trete. Wa min khashyatihi mushfiqun. I kaže uzvišeni Allah Tabaaraka ve Taala: "Yakhafuna rabbahum min fawqihim", i boje se svoga gospodara koji je iznad njih. I kaže stvoritelj Tebara Keotala Olimen hafe me kaome rabihi džennetan A onome, onome ko se bude plašio stajanja pred gospodanom Svome pripadaju dva dženneta I kaže Tebara Keotala Fe ija je ferhebun i samo se mene bojite I kaže Tebara Keotala Felatah šeun nas Voh šeun I nemojte se bojati ljudi već se mene bojite I ajeti koji su u ovome kontekstu I na ovaj kalup koji spominju znači Bogobojaznost uh, Oni su Strah taj hašije, strah, su brojni u Kur'an. Oni su zaista brojni. Strah možemo podijeliti u tri skupine. Prvo, da bude strah od nečega što ljudi obožavaju mimo stvoritelja Tabarake. Znači da se boji, ne znam, nekakvog kipa, taguta, ovoga, onoga, bilo čega da se boji mimo stvoritelja Azawadjel kao što se ljudi boje jeli, Allaha Tabarake oteala. I tako je hudov narod, ali islam je prigovarao hudu. Kažu nekul in najarak je Badu ali hetina Kaže mi kažemo samo, da je to tebe neko naše božanstva nekakim zlom pogodilo. Pa je ne božanstvo pogodilo huda, ali i selam zlom. pas se bojali svojih božanstava kao što se vrijednicnici boje stvoritel tevarake ooteali. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما kaže ja Allahu uzimam za svedoka a i vi posjedočite da sam ja čist od ovoga što vi Allahu ravnim smatrate. O yukhufunaka bil ladina min dunihi. Joni te plaše onima koje pored Allaha obožavaju. Plašite svojim božanstvima. I takvo je stanje kod onih koji obožavaju kipove, kaburove, dobre ljude Kada ih vjernici upozore, znači na širk koji se čini, onda kažu ovaj, sva svašta, svašta se može desiti. I prijete im, znači kao da ne prijateljuju ili kao da mrze ili kao da ne vole stvoritelja Tabarake Oteala. I onda nakon toga ili osuđuju njegov postupak što je a, suprotno osnovi imana, temelju imana. Anulira iman iz temelja njegovog. Znači čovjek koji voli nekoga kao što se uzvišeni Allah voli i, i, i izdiž, znači izvisuje ga i veliča ga, kao što se uzvišeni Allah veliča i ne mora ga ni toliko ni veličiti. Dovoljno da ga uzme, znači da mu da svojstva božanstva i time počinio, znači najgore što može počiniti. Druga vrsta straha jeste da se insan boji da čini nešto od vjere zbog ljudi. I ovo je iskušano je s ovim, danas, veliki broj muslimana iskušan Boji se da čini nešto od dvjere, da ne bude, znači, klasicifiran po svom izgledu, ili po, ne znam, svojim dijelima, ili da se nađe na određenom mjestu. Sve tu u redu. došao na predavanje i da posluša tribinu i tako, jeli? Ali, zapisati, uslika će doći, kakva slika zaluta će negdje, pa će ga neko negdje prikazati, jedu njemu belaja, pa se boji ljudi. Pa ostavi rad. I ovo je braćo vidj širka. Da čovjek ostavlja nešto od vjere radi straha prema ljudima. Čovjek neće da posti. Jednostavno, teško, lijem, lijem čuga. Ali da neće da posti radi ljudi, da ne bi kazali, a, jesi ti to vjernik? Da nisi možda o je habija postao? Što postiš? I on ostavi post. To je vidj širka. Je li ga taj širki izvoj iz vjere? Zbog ljudi. Dao je prednost kome? Ljudima nad? Allah vam naredbu. I tako je svaki ibadet u kome čovjek da prednost ljudima ili interesu nad Allahovom naredgom, svrstava se u širk. Zašto? Bravo, znači on je nečije, nečije znači nečiji hatar je izjednačio sa Allahom šta? Naredno je ne izjednačio nego je digao na veći šta? Stepen. Ali to obraću nije širk koji čovjeka izvodi vanvere. To je mali širk koje mali širki. Jeste put ka velikom i na sigurnom je putu, ako tako nastavi, ne zna gdje će završiti, ali ne može se, znači zbog toga, čovjek proglasi, znači nemuslimanom. Čovjek ne posti, ne znam, zato što će kazati tamo ovaj, jeli, ti si ovaj, ne znam, ortodoksni musliman, ti si radikalan tako. Iako nema smetje, braće da čovjek bude radikalan. Po dunjaločkim svjetovnim tredima nije problem da čovjek bude radikalan. Problem je da bude ekstreman, a radikalan nije. Radikalno znači držiš se čuvrstvo svoga, znaš ko si i šta si, a nisi rasrpljiv na druge. To je radikalnost i u tome nema smetnje. Ja ako ne smiješ biti musliman, ne smije biti ni radikalan. Znači se musliman, ne muslima nikako. Nima najdražaj, nisi nikako musliman. To je kad... Znači, musliman nema nikakva prava. Ne radikalan ne bi smetalo. Ekstreman čovjek ne bi smio biti. Pa ovdje ko bi ostavio post radi toga što će neko pričati, prepričavati, ili ne dolazi u džamiju ili ga ostali znači određene stvari kojima je zadužen to je vid širkala ni nikako širk koji znači čovjeka izbaci van vjere to je to je mala mali širk koji je jedan od najtežih ili većih od samog velikog grijeha kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala alletina qala lahumu an-nasu inna an-nase kad jama'u lakum fakhshawhum ina imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal vekil tanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadli lam yamsashum soo' wa attaba'u ridwanallahi oni kaže kojima su ljudi kazali ljudi su se protiv vas okupili pa se ih pripazite to je kaže njihov iman povećalo i oni su kazali nama je dovoljan Allah adivan je on zaštitnik pa su se vratili sa allahovim blagodatima i obiljem i nije nikako zlo zadesilo i oni su slijedili Ono u čemu je Allahovo zadovoljstvo, a Allah je neizmjerno dobar. Pa onda kaže uzvišenji Allah, tabarak ta'ala, innama dali komu šeitan yuhavujfu yavliyahu, felatahafuhmu hafu, muhafu ninkun tomu. To je samo šeitan koji plaši, vjednik je svojim pristalicama, pa nemojte i se plašiti, već se mene plašite ako ste vjednici. I došlo u hadisu jednom, da će čovjek, da će uzvišenji Allah za pitati čovjeka na sudnjem danu, Roba moj, što te je spriječilo da odvratiš od zla? Vidio si zlo. Što nisu sudio zlo? Što nisu znači ukazao na to zlo koga si vidio? Pa će kazati Allahu, dragi, plašio sam se ljudi. Bilo je mi neprijatno zbog ljudi. Pa će kazati uzvišeni Allah te barake otala Ja sam bio preči, da me se bojiš, da me se plašiš. I da od mene strahuješ. Imaš dvije strane, strahuješ od oba dvije. Ali od Allaha je preći da strahuješ. Pa je... Strah od Allaha, te je drugačije od straha od ljudi, jer ti ne može niko nauditi osim Allahom, a za ođele, dozvolom. Ovaj hadith bileži Ibn Mađa, da usedil hudrija je on je daiv, nije vjerodostav. Hadith, znači u ovom kontekstu nije vjerodostav. Iako njegovo značenje, njegovo značenje je ispra. I treća vrsta je prirodni strah. Da se boji čovjek neprijatelja, da se boji, ne znam, divlje zvijeri, tako Se boji policije da ga nekazne. Ima znači prirodan strah od određene stvari, a, boji se hodat po visini. Kaže boji se Allaha ti, haj. Ovaj, ti samo Allah bojiš. Ti varaš odat gore negdje po po, po, po velikim. Ovaj ne smiješ straha. To je prirodni strahovi koji su čovjeku i nema nikakvog znači, ovaj nema prijekora čovjek koji se boji toga. To je potpuno normalna znači prirodna stvar to ne ulazi u to da kažeš Ovaj, jel ti se to bojiš nekoga mimo Allaha za ođel? Pa to, i to je bilo poznato kod poslanika. I oni strahovali. Kaže u zišnju Allah, tabarake wa ta'ala, da Musa, alaih salam, فَحَرَجَ مِنْهَا خَائِثًا يَتَرَقَّبُ Pa je izišao iz njega, iz koga? Iz grada. U strahu, iščekujući šta će se desiti. Strahova je Musa, ali se ono. Fe e uđe se fi nefsi hi Musa, pa je Musa u sebi osetio šta? Strah. Osio strah. To nije znači, to je priroda vrsta straha koja je prisutna pri svakom čovjeku i ne postoji čovjek da nema tu vrstu jeli? straha pri sebi. Innamadarikumu šijetanu, havuifu evnija'ahu. Felatahafuhumu hafuni. Ovdje uzmišen je Allah te barake od tala ta zabranio vjernicima da se boje bilo koga osim Njega te barakeov teala. I ovo je taj ihlas kojim čovjek dolazi do zvolite, do zadovoljstva Allahoga ga zadovoljem. Dači u strahu svome. Iz svoga straha dolazi jeli, do, do do ihlasa i predanost stvoritelju te barakeov teala pa će mu zlišenja Allah taj strah za mjenj na sudnjem danu. A isto tako i na dunjalu jer je došlo u nekim predajama da se navodi da uzvišeni Allah neće čovjeku spojiti dva straha strah na dunjaluku i strah na ahiretu ako strahova na dunjaluku neće strahovat na ahiretu ako si bio na dunjaluku rahat najmanje misle na Allah i, i strahova od njega e onda će strahovat na ahiretu sigurno pa je zato ovaj dunjaluk mjesto gdje čovjek ovaj priprema sebi jeli, svoj ahiret a ljudi na dunjaluku prvo pripremaju dunjaluk pa šta ostane za ahiret Ne smeta da ti uzmeš sebi u dunjalu kao ono što ti treba i da živiš lijepo i udobno. Nije problematično. Ali gledaj tim što imaš u dunjalu kada stječeš Allahuma za žel zadovoljstvo da se pripremaš šafire. To je najbitnije. Kažu u zišanju Allah, je o teala, elej sallahu bikatin abde oju hau i fune kebile dinam in dole. Zar Allah nije dovoljan svome robu? A oni tebe plaše onima koje je mimo njega oboža. Allah je dovoljan. Poslaniku, svala sveme, i nakon toga svim vj Solitelj Tebaraka je od tada dovoljno. Kaže šeho Islama Ibn Qa'im, rahimahullahu ta'ala, kaže i od spletki Allahovih neprijatelja jeste to što plaše vjernike, da im se ne suprostavljaju, da ih ne pozivaju na dobro, inadoći od zla. I spominje uzvišeni Allah da je to, kaže, šeitanska spletka. Pa nam je zabranio da ih se bojimo. I kaže, značenje ko svi mu jeste da oni, da šeitan svojom vojskom plaši vjernike. Kaže Katade, da i povećava njihov broj, njihovu snagu u prsima, u prsima ljudi. Pa što god više poveća se strah u čovjekovom srcu prema stvoritela za on ljude vidi manjim. A što god se udali, što je god manje straha prema Allahu, to li toliko ljudi bivaju pred njim. Pa je ovaj hauk ili strah, je li on uvjet imana, Ili je uvjet uvjet osnove imana, ili je uvjet potpunosti imana. Razlišlo se? Ulema. Što si ti rekao, ko je rekao osnove? Asmir, jesi li? Što si osnove? Dobro. Ti is prvi nekoj vrave, dobro. Jeste, ispravno je vraćao da je ovo uvjet potpunosti imana. Zato što kada raste strah prema Allahu, opada strah prema kome? prema ljudima, a kada pada strah prema Allahu, pada strah prema kome, o, raste strah od ljudi, ali čovjek ostaje u krugu imana. To je to iman, znači ide gore i dole, tako. pa je to za osnovu, znači to je, a, to je uvjet potpunosti imana, pa što je čovjek više se boji Allaha, njegov iman je šta? Potpuni, adok, dok, jel, dok kako ta strah od Allaha opada, tako i njegov iman šta? Pada kao svjeća koja dogara. Upravo tako. Za razliku, recimo, od neke stvari koje kada mi nestale kod čovjeka ili se desile pri njemu, ne, ne vrijede sumnja, bilo kako. Ne sumnja, nije čovjek ubijeđen. On jeste, on vjeruje Allah, azzuržel, ali sumnja. To ne vrijedi. Znači, to mora biti protkano i mora biti, znači, prožeto, odnosno mora biti, ovaj, jeli, u potpunosti, mora biti ubijeđen, u i da u to ne sumni. Kaže uzdišen Allah, te barake o teala, Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wa yawmil akhir wa iqamatis salati wa aata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asaa ulaika an yakunu min al Allah, Allahove jamije odrzavaju oni koji vjeruju Allahu i usudni dan i koji obavljaju namaz i koji daju zekat i ne boje se nikoga osim Allaha ti odrzavaju Allahove kuće ovdje je uzvišen Allah tebara koji je tala spomenu, da su vjernici ti koji održavaju koji održavaju džamije koji vjeruju v Allaha sudnji dan koji vjeruju svojim srcima i koji su to potvrdili svojim djelima je tako u ajetu inama ya'monu me sađid Allahi menamene billahi u leovel ahir ko vjeruju v Allaha u sudnji dan to je šta? srce Wa salate, i ko obovlja namazi daje šta? znači povjeruju srcima i potvrdili taj svoj iman djelima, ti održavaju Allahove, a imaratul mesjid održavanje ima jedan, a, jedan širok spektakl značenja, a to je da znači ide čak i od gradnje, i od dolaska u džamiju, i od boravka u džamiji, i brige o džamiji, sve znači što se tiče džamije, to je, jer džamija nije samo posebe, znači za namazi da nakon toga se ljudi raziđu, jest od glavnih funkcija uloga džamija jeste namaz, ali džamija mora biti nešto šire od toga. Kači džamija mora biti da tu ljudi dolaze da rešavaju svoj problem, međusobno da se sastaju, da se njihova da se tu poučavaju u svoje Đeri, a ako je samo namaz, onda je uzet jedan dio, znači ili a iskorištena je samo u jednom pogledu ili s jednog aspekta ili je gledano. Pa je ovdje potvrdio da vjernici su ti koji održavaju džamije nakon što je Negirao mušricima, ovaj ajto su i taube. Nakon što je negirao mušricima, da oni to čine. Kaže uzvišanje Allah te barak i otala, Ma tjene ni mušrikine i ja'muru mesađi da Allahi šahidine ala enfusim bil kufr. Kaže, ne mogu mušrici održavati Allahove džamije nakon što su sami sebi posljedočili, jel? Da su... Da su nevjernici. U laike habitat e'amaluhum wofin narihum halidun. Ostavi e, to od. Ne moj se igrati. Amen. Takvima su dijela njihova poništana i oni su, oni su vječno u džahennom. Ne mogu održavati džamije zato što ne vjeruju stvorite da te barake od i zato što ga se i zato što ga se ne proše. Djela ljudi koji ne vjeruju su osnovi, kako kaže uz Allah te barake Vetaala kiasarabin biqiatin yahsabu dhama'an ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a Kao primjer čovjeka kome se u ravnici žedan čovjeku u ravnici mu se pričinjava da ima voda pa krene i kada dođe ništa ne nađe ili znači etako se njegova djela on vidi zaristete ovaj vidi tamo rijeku vidi more trči trči dođe tamo ništa opet prazdina, čistina pustinja takav je čovjek koji čini dobra djela nevjeruje Allahu dželle soli to kada pogledaš negdje izdaleka iz nekog aspekta gledano to su brda dobri djela a stvarno nema ništa toga to je kao znači kako uzvišeni Allah te barek džalla kaže sura ibrahim la yakdiruna ala shay'im ma kasabu a primjer oni koji ne vjeruju njihova djela su kao primjer znači prašine koju raznosi vihor u olujnom danu pa što zamisla kada će taj čovjek nešto zakupiti kada će on nešto imati jednoj na jednoj gomili mathalul ladina kafaru birabih amaluhum karamadin ishtadad bihi rihu fi yawmin as pa je bolje čovjeku da bolje čovjeku da ona nema djela bolje mu je da nema djela Jer ko mesta, je onaj ko nema dijela i dođe na sudnji dan, nema što očekivati. Ali čovjek radio, slomio se u svome radu i na pravi dođe na sudnjem danu i ne može nikako nagradu. On je svoja djela uzeo nagradu ovdje na ovome svijetu. nači on je svoju nagradu uzeo na ovome. Olem jahše iblallah, a ne bojim se osima Allaha. Kaže Ibnu Atije, Ibnu Atije, Nendelusi, je poznatim u fesirima, tefsir svoji štamman u 15 tomova. Jedan od većih tefsira. Kaže, ovo Ovaj strah je protkan deličanjem, pokodnošću i obožavanjem stvoritelja Tebarake. U protivnom braću nema strah. Kakav strah, a ti nećeš na namaz. Kakav strah, a ti nećeš da postiš. Kakav strah, a ti činiš sve ono suprotno što ti uzviš i da ono ređe. Kakav je to strah? To je krnjav strah ako ga i kako ima. Onda je, onda je krnjav i nije od njega ostalo osim jeda mala sitnica. Pa taj strah mora biti prezentiran, znači, kroz kreličanje obožavanje, stvorite da tabarak velja slijede njegovih na, naredbi i ostavljanja onoga što je tabarak velja ta zabrani. Kaže ili lukajim, rahimahullahu te'ala, el haw fili strah, to je srčano robovanje Allah. Braćo, imamo srčano robovanje. Mi imamo robovanje u udovima našim. Klanjaš, postiš i to je vid, jele, ovaj, robovanje u udovima, obavljaš hađi. Boriš se na Allahovom putu. Znači, čovjek čini ono čim ga je uzvišen i Allah zadužio. To je sve udovima, ali ima nešto što je srčano, što je temelj udova. I odatle polazi sve. A to je znači, jedan od tih e, dijela srca jeste strah. Jeste strah osvoritela te barake, kod Pa, budući to srčano robovanje nije dozvoljeno osim Allahu. Nije srčano dozvoljeno, braću robovanje osim Allahu, kao što je poniznost, kao što je ljubav, kao što je ostanac, kao što je uh, nada. Može li čovjek ovaj, učiniti seđdu nekom mimo Allah? Ne može. Može. Dođu ljudi prisilete, stavite neku pušku na glavu i kaže, ubi ćete učiniti seđdu ispred kipa. I čovjek učini seđdu ispred kipa, prisile ga. Može, pos... može li to uraditi? Naravno da može. Ibrahime, kako ne može Ibrahime? Šta ti je dokaz? A... Dakle, čovjek ako je prisiljen, braćo, da uradi dijelo kufra, to je, znači, nema grijeha u tome i neće ga to izvesti van vjeriti. I može ga neko prisiliti da ne klanja. A, ne smiješ ukamajno, moraš gledati u mene, ne smiješ klanjati to namask i vakada te prođe, ne smiješ klanjati. Ili ne dati da posti, ne da u Ramazanu, jedeš slično tome. možete prisiliti da radiš nešto svojim udovima što je zabranjeno učiniti. Ali može li te prisiliti da u srcu bojiš se nekoga kao što se Allaha bojiš, I da nadaš se od Nega kao što se od Allaha nadaš. I da voliš nekoga kao što se Allah voli. Kaže, evo, voli kipa kao što se Allah voli. Ako te prisili na to, izišao si iz okvira Islama pro širka. Jer to to ne vidi on. Ti možeš kazati jezikom šta? Volim. I više nego Allaha, to je jezik. Ali taj srčani ibad to ne ostao šta? Čvrst. Pa ovo što ljudi vide na te može priseliti, Allah te nije obterjetio mimo tvoji moguće, znajuš našu slabost, dozvoljena mi je, znači u tim situaciji imamo opravdanje. Ali da srcem svojim čovjek da mu uđe još neko pored Allaha, nema više, to je na to da te niko ne može priseliti. Ne možete niko prisil da stavi pušku na glavu i da kaže uznevjeruj i ti onda srcem uznevjeruješ. Je li tada izišao iz vjere? Pa naravno. Ali jezikom da kaže, jeste, ne vjerujem, nema toga ništa, Mohamed jenak pisao Kur'an, to je to su sve priče, ponavljaj što ti govorim, sve što ponoviš nije spor. U smislu, je li, da čovjek neće ti mizić vani, ako je prisilen istinski. Ali srce ostaje šta? Ilamen ukriheo kalbu humut me inun bilima. Osim ko bude prisilen, srce mu šta? Smireno ima. To je taj značini srčani ibadet, koji je temen braći ovih drugih ibadeta. U protinoći ovi drugi badeti biti građeni na kakvim e, staklenim osnovama koji koje Allah znak velikoji će li izdržati. Tasawu rajte in yekunu Zaočekivati je da će takvi biti na uputi. Ima braća riječ Asa, mi ju puno učimo u Kur'anu. Asallahu en ye'fu anhum. Zaočekivati da će im Allah oprostiti. Svako asa koji dođe u Kur'anu što znači zaočekivati je, zaočekivati je ili možemo kazati zavjerovati ili tako nešto u tom kontekstu u Kur'anu znači ostvarenje potvrda znači da se sve što desilo bi se tako tako rekli ibn Abbas sve što je došlo Asa to je znači fa'sa ulajke ne kulu menal muhtedin za očekivati je da će takve biti na uputi šta je značenje ajeta tak bravo takli su na uputi a gotovo je nije samo za očekiv nego gotovo oni su znači na na uputi tako isto došlo Muhammed ibn Ishak ibn i drugi da se znači protefsirile Znači, rije časa na ovaj nači da je to već da je to već ostvarno. Imate u hadisu, je došlo, poslanika, salallahu alaih srme, kaže, ako vidite čovjeka da ide u džamije, posvjedočite mu da je muhven. Mu, ide u džamije, posvjedočite mu da mu. I zaista, neće u džamiju doći, osim vjernik. Dobro, ponekad može zalutati čovjek ovim ilim onim ciljem, ali u osnovu u džamiju dolaze ko? Vjernici. E, ovaj hadis je dajiv. Ovaj hadis nije vredost Kada vidite čovjeka da ide u džamiju, pa sledo što mu imamom nije vjerodostojan. Šejh Albani je njega udaji ful džamija kako se tjela ceni od slabih. Znači, hadis nije ispravan iako je, ovaj došao je poslanik je sausam nakon toga naučio i nema jamur mesadž dilallahi men amila billahi velil akhiriyal. Zna, znači je značenia da ise ispravno. Jest. Dakle je da ise ispravno. Kakvar? Mi smo što dan pospomenuo ovdje za znači čeka smo spomenuo hadis jeli, ovaj, je ovaj čovjek koji došao pred Allaha na sudnji dan pa što nisu sudio, kada si kaže bojao se ljudi, isto je da i. Kažemo značenje ispravno. Kakva je razlika između toga? Kada kažemo značenje ispravno i kada kažemo hadise sahih. Kada kažemo da je hadis sahih, znači kažemo tako je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa A kada kažemo značenje ispravno, znači to značenje odgovara od općim ciljevima i postavkama šarijeta, A možemo moli kako budući da je značenje ispravno da ga je rekao poslanik solsalama? Ne možemo to kazati, al tako. Ne možemo. Ne možemo to kazati. Robe moji, čuvaj se čuvaćete. Kaže šta kaže naš narod kaže. Bog kaže robe moje čuvaj se čuvaćete. Ne uzišeni Allah rekao tako nije čuvaj se čuvaćete. Ali se čovjek treba čuvati. Dobro, je lova značenje ispravno? Čuvaj se čuvaćete. Jedan baca znači dio u leme kod imena Allahu El El Latif. El -latif je blagi, nježni prema ljudima, navodi da je to značenje, kaže, koji je milostiv prema ljudima koji nisu prema sebi milostivi. Kod nas to vrijedi. Čuvaj se, čuvat ću te. Pa, pomoć sam sebi, ja ću ti pomoći. A vidim da nećeš sam sebe, da ideš prema provali, ja ću ti još turiti. tako? To je kod nas ljudi pravilo. To nije kod Allah Azogel pravilo. Allah čuva svoga roba i milostiv je prema njemu kad on sebi nije, prema sebi nije milostiv. Koliko ljudi prema sebi nije milostiv? Pa će im se Allah azz. milota su u Pa je on milosti prema ljudima i ne smijemo Allah azz. Znači kritizirati i mjeriti njegovu milost ovaj našim pravilima, njegove obhođenje prema, prema ljudima. Pa je znači hadis a, a hadis sebu se idelo hudrija, jer je kutiriz je hakima, da kada vidite čovjek kada ide u džamije, da posjećuje džamije, posvje, posvjedočite mu imanom, jer da je. Kaže uzvišanje Allah tabarak ja ota'ala o minan nasi me i kulu A men faida uziya fillahi ja'ala fitnatan nas kaže ima ljudi koji kažu vjerujemo Allaha, a kada bude radi Allaha na kušlu stavljen stavljen učini azab ljudi ili njegovu kaznu njegov iskušenje kao kaznu Allahov tabarake ve taala kaže ibn kezir u komentaru ovoga ajeta ovdje nauzvješili Allah Tebarake ve taala pojašnjava svojstvo neiskrenih ljudi kaže lažova ovdje koji Kažu da vjeruju svojim, oni kažu da vjeruju jezicima, ali kaže njihova srca nisu povjerovala i kaže kada dođe kakvo iskušenje, oni poistovijete Allahu kaznu i kaznu ljudi. Pa se kaže odmetno od Islama. A da se čovjek boji kazne ljudi, je li to, je li to, ovaj, je li to zabranjeno? Molim, nije zabranjeno, to je prirodan strah koji svako ima ljudi u ratu ljudi u u ovoj prolazi prolazi čovjek izlazi ne znam preko, preko Gora i četnici ga preture kažem ne moj slučaj da se prepao ako se budeš bojao nismo slime izlaziš vano piraj slama to je prirodan strah koji je u ljudima znači taj prirodan strah neće je li neće ovaj smetati u mom slučaju ali ka džibno Abbas ovdje se kaže učine isp ispit ljudi kao Allahu ukazu kaže odmetno se ta od islama Prvo šta ide, odmah ide linijom onom šta, kao žarevica u ruci, onda je šta? Samo ispusti iz ruke i tada je najmjerniji. Kaži Ibn Kajim Rahimahullahu Tejana, ljudi su u pogledu poslanika se podijelili na dvije skupine. Došli su poslanici, podijelili se oni koji su povjerovali u njih i oni koji nisu povjerovali. Znači, podijelili se u dvije skupine. Oni koji su povjerovali, oni su ispitivani. Da se zna od njih koja je iskrena, a koja je... Ne iskren. A, rekao se da se da vidimo. Pa će ljudi začin biti ispitivan. Onaj ko bude iskren, on će, ljudi će nasrnuti na njega. I ljudi će se njemu suprostavljati, radit će protiv njega. Pa će osjetiti bol. A i onaj ko je, ko nije povjerovao, i on će osjetiti bol. A naročito bol na ahiretu. Pa zato čovjek mora, ko, bilo da čovjek povjeroje poslanik, je li da ne povjeruje mora ostati bol. Ovo ali je bol dunjalučki, razuman je čovjek koji da dunjalučkom bolu prednost nad ahiretskim koji ga čekaju. Znači, ahiretskim mukama koje čekaju. Pa je početak za vjernika težak. Kada krene početak mu je težak, a završnica mu je slatka, ugodna, lijepa. Za razliku od onoga koji odbije. Njemu je početak njegov lijep, on se i smijava, on ne priti, znači na naredbi i na zabrane, živi jednim jel, životom kako želi, kako mu duša nalaže, tako živi, pa mu biva lijep, ali nakon toga ide ka ružnoj konečnici. I nesratan je čovjek koji zbog kratkog dunjalušovog života svojih možda ovaj desetak godina života u kojima možeš uživati. Niko ne uživa kad spava. Nema toga. Ja si na vodenom krevetu, ja si ne znam ne na tamo u ortopedskom, ja si na ovom, ja si na oka, koga da ti ne uživaš, ti si i to je biti svrti. Ili onaj što je tamo po drvetom stavio rupu pod glavu. Isti ste. Kada, kada radiš, ne uživaš. Nema to na radnom mjestu za mašinom i tamo prebaciva one, one kišta i slaže da on uživa. Tako, nema toga. Kad dođeš po, po trgovini da hodaš u obavezane kakve, kakve imaš, leta letaj, ganjaj, papirologiju, lijevo, to nisu. Uživanje tvoje koje ti imaš da uživaš u životu, ako sklopiš sebi, 5 godina budi jer Pola života prespavaš. I onda kad dođe staro, kako ćeš u starostu uživati? Bolovi, sa sviju strana, pritisne bolesti, bolnice. Ka koliko, koliko, za koliko si uživanja prodao svoj afiret? Značiš da je to znači, nekakva sitnica koja je zanemariva. Pa je pravi nesretnik znači, koji tako postupi. A čovjek živi, braćo, sa ljudima. Ti ne može živjeti sam. Niko od nas ne može sam. Ljudi su oko nas. I ti kada povjeruješ, ha, tada se oni, znači, bude... I tada nasrećeo znači na tebe. Pa ako te uspiju vrati gdje si bio, prodao svoje ahlje za svoju dunjaluk, u protivnom će čovjek jeli, uspjeti. I vraćo, stvarna čerstina je u hadisu, u kome je poslani hadisa Aiše, u poslanih je poslani hadise koji je sahije. Kaže Aiša radijallahu delanah, rekao je poslani sveme, ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, taman bilo u srđbi ljudi, Allah će ga pomoći u tom putu. A ko bude tražio znači, zadovoljstvo ljudi u srđbi Allahovoj, neće dobiti ni jedno ni drugo. Već dok ne lahoje zadovoljice, ni će dobiti zadovoljstvo ljudi. Nego će ti isti ljudi biti razlogom, znači njegove njegove ili werdeći. Mi ne kažemo kada se kaže braćo ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo, možda odmah neko ovaj kada se to spomene, vidi odmah čovjek koji je stao, ovaj stavio pušku na rame, on je drugoj ljut srca drži sablju i kaže ko mi priđe, razočunaćemo se. I tako je čvrst na Allahov Nije to čvrst Čvrstoća na Allahovom putu znači prvo da budeš blag sa ljudima. To je prvi znak tvoje čvrstoće. Ne može potvrditi, potvrditi čovjek da je čvrs na Allahovom putu ako je blag prema drugim ljudima, prema neznalicama i želi im ono što želi sebi. Jer to je plod tvoga imana i tvoga vjerovanja da želiš drugim ljudima ono što sam imaš i im želiš dobro. I da ne budeš nisakim grup. I ne može vraćao Dava, Davet ne može ići Ako iz sve jednog segmenta dave ne izbacimo grubost, dogod ima oni niti grubost, ja. samo niti protkane, bit će problema i belanja. Dava može ići samo na blag i na lijep način. To je put poslanika sa osnovom. Naročito kada si ti slab i kada ništa nemaš za ponuditi neko, nekome, onda moraš imati ono što je najmanje, to je šta? Lijepa riječ. Protivno nećeš ništa na Samo ćeš rušiti više nego što ćeš kraditi. Pa je... Da, kako kaže poslanik, osvijem, nije šta. Ja onaj koji, šta? Koji povaljuje ljude u Hrvanju, nego je jako onaj koji obuzda svoju duš, kada je ljud. Može tamo služiti desetelicu. I svaki dan uvreći udara po sto hiljada udaraca. U redu. Kad se razljuti, ni pravila, ni principa, ni, ni, ni, ni vjere, ni, ni ahlaka, ni ništa. Dok se ne vrati po raza, dok se ne, ne, ne povrati, tek onda vidi šta je uradio. Ne. Prava snaga jeste da budeš, znači, prema ljubi. I to je ta čvrstoća u čovjeku ovoj vjeri. Da te neko vidi da je tebe, tvoja vera, promijerila nabolje, a da želiš drugim ljudima, znači, ono što želiš ili što imaš sam ti. Tako da nije, ne smije, znači, razumije se, čvrstoća je, posljednja se sa cijelim selom, to Pa nije to. To je, to je, to je rušitelj slama i vjere. Čvrstoća da budeš dobar sa ljudima i da svojim primjerom pokažeš kako treba biti musliman. I da te se ljudi stide. E to je čvrstoća. Ali to čovjeka košta. Košta njegovih živaca. Možda košta nekad njegovih metka. Je tako? Je moraš doći pokazati kako je to musliman spreman da pomogne svojom bratu musliman? Košta te da ne smiješ uraditi ono što drugi mogu uraditi. Je li tako? I slično. To je. Pa čovjek treba tražiti Allahovu te barak i otala zadovol zadovoljstvo ljudi, iako ne smeta da čovjek udovolji ljudima onome što nije šta. Nepokornost, Allah razvođer. Udovolji ljudima, to je tebi put da se približi, približiš njima, znači da možeš preneti ono što što im želiš preneti. Jer mi, braćo, počinjemo sa ljudima odakle oni vole. Da bismo završili tamo gdje mi volimo. Počinješ sa njim gdje on voli, odakle on voli, naravno da stvar nije zabranjena, da bi završio sa njim gdje? U vehabizmu, da bi završio tamo gdje a ne da ima dići glave gdje god se okreneš ovaj, neko te, znači ne može proći dan da te tri novine ne prozobu na KFVH bi je više ja ne znam više kako taj izraz more obstrati, onim toliko se pohabao da se više ne vidi da, bi, da, da znaju išta promijenili bi ga pokušali su oni, na Selefije ni to nije moglo, krenilo išto mjesec, dva dana, malo skotilo, ne može kažem to je ovaj Morava se vratit na stari izlaz. Da bi čovjekom završio tamo gdje ti voliš, a to je da ga dovedeš do Allahovog, te barak je od ta'la zadovoljstva. To je cilj. Znači da ga dovedeš do Allahovog, a zadovoljstvo, za zadovoljstvo, yes. I koga Allah, te barak je od uputi, radahne ga istinom, on će znači dati prijednost uvijek Allahovom zadovoljstvu i onome što nas je poslanih, sa osvrme, poučio, sljedeći time poslanih, sa osvrme, i one koji su bili na njegovoj uputi, a neće znači zbog toga ostaviti, napustili svoju vjeru. I ovdje nam je uzvišen, Allah te je od tada spomenuo, a, ljude koji kada dođu iskušenja, ha, oni bježe od tih iskušenja. Kako bježe od tih iskušenja? Tako što će napustiti šta? Islam. Pa su oni pobjegli od iskušenja A i vjernici bježe od čega? Od iskušenja. Samo što vjernici bježe od ahiretskih iskušenja, pa trpe dunjalučka na račun da se ne desne na ahiretu, a ovi su napravili obratno. Ovi bježe od dunjalučkih iskušenja, od iskušenja ljudi da bi na ahiretu bili iskušeni. Što će ta propast? Pa svako bježi od iskušenja. Ali trebaš gledati šta je veće iskušenje, šta je opasnije, šta je bolnije, pa da od njega bježiš. Ali problem što ljudi, Bježe od aktuelnih, od postojećih iskušenja. Samo da mi je pobjeći od A čovjek ima iskušenje, ne znam. Auto se pokvarilo, ne znam. Kuću nije dovršio. Samo da mi je ovo, samo ili bilo šta drugo bolest određeno ima. Samo da mi ovo riješi. Ne, ti to kad riješiš, dunjaluk je takav da se opet iskušenja obnavljaju. Sada će naći drugo iskušenje, već je od toga. Pa bez iskušenja čovjek ne može biti. I zato je razuma čovjek ko shvati prirodu dunjaluka i tako ide kroz taj dunjaluk kasoritul te barak ye i njegovom i njegovom za Ovo je ovo je braća ovaj poglavlje duže pa ćemo podijelimo u dva dijela pa ćemo nastaviti šort, al našla do dužine والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى نفسد. Ima pitanja vezani za oču smo brdog toga ne kada kaže bravo, kada kaže haltib. Rekao uzvišeni Allah neka odma citiraet. Znači, bez a'udhu billahi min shaitanir rajim. To je kod učenja Kur'ana, to su drugi. Ili da kaže ovaj samo a'udhu billahi min shaitanir rajim i citira ajat. I onda kaže, kako je rekao naš uzvišeni gospodar. Ili neki, znači, ali da kaže uzvišeni Allah pa kaže a'udhu billahi min onda Allah kaže šta? Allah se utje... To je neispravo. Znači, ne može se tako. Pa mora se znači na to vjetič Pa se može kaziti na jedan i na drugi način I na treći znači da se na kraju kaže, ali ne smije se znači kazati na, jeli, da se to pripiše Allahu te barak da se ono utječe. Šeho ima na veliko muslimana koji malo-malo pa psuju Allaha, a ipak oboljuje pet vakata namaza. <coughs> a, psovanje u arapskom jeziku je seb ili šepu. Sebe znači vrijedjeti. Psovke naše koje mi imamo na način kako ljudi psuju, ja ne bih da ima igra na zemlji, na kugli za mariskoj. Kad je prete pretresu unazad do vremena nuha, ali i srema možda da bi našao. Psovke, kako ljudi se natječu da psuju i kakvim izrazima, Allah zna i malo to ide na zemlji, pod obreskim sodom. Vrijeđanje, bogohuljenje, je da čovjek uvredi Allaha za učinu nečim, što je puno manje od psovke koje su ljudi, a uvrijediti Allaha bilo čime, izdaleka daleka i kufru. I nema raziloženja među učenjacima, svim na dunjaluku. Niko nije kazao suprotno tome da ona je ko Allaha za vođele. Bilo čime da izišu iz okvira je slava. Ma da, da, da umreš na seđdi. Da umreš na seđdi. Ha. Bolje ti je ostavi namaz i nemoj psova. Kažemo bolje je šta? Pod analizacijama mi se razumijemo s kako pričamo. Nekom sad mislio kako je Hayri Bereket ostaviti namaz. Sme to misli. Ako moraš jedno od dvoje ili ostaviti namaz ili na psova ti onda ostavi namaz. Jer oko namaza, oko ostavljača namaza postoje velika raziloženja oko hukma i propis tog čovjeka. A popitam pitanju psovača nema nikakve raziloženja. I to je bilo da čovjek je vaka namaza klanjen da, da, da, da govori ne da, ne da psuje Allaha, da govori ružno o islamu da da se ismijava sa hijabom da ismijava sa hijabom je manje nego vrijeđa Allaha zružilo direktno. Ili da bilo šta drugo radi. I to je stvar, to treba znači ljudima otvoreno. To kad čovjek kaže i kad to uradi odmah je prestao s svojim is Alaj, ovaj, patuširanje i prima islam ispočetka i razmišljaj kako šta će biti sa tvojim dijelima. Jesu li tvoja djela sva poništena i hoćeš imati kada više hoćeš imati kada više ništa od tih djela. Iako je on lama iz Brazila, čovjek koji ode u kufar pa odmetne što pa se vrati, pa obavi hadž, šta će sada? Će ponovo morao obaviti hadž. Jesu mu djela primljena? Nisu djela. Ako toga ima razrješenje među islamskim učenjacima, ali nema razrješenja da takav čovjek postaje šta? To je belaj. To je musibe. To treba ljudima govoriti, kazati Ali oni koji to čine, bojim se da ga plaho ne zanimate o što ti njemu kažeš da on izišo kada je Islam. Da Allah bude na kovaći. Ko je bio Zedimni Harise, zbog čega se on spomnio u Kur'an? Jer on bio posljednog poslanika, sa osinama. Zedimni Harise je znači, jedine asab koji je ispomenut poimenično u Kur'an. Nije niko drugi ispomenut osim Zedimni Harise. Jesu on je bio posljednog poslanika, sa allahu alaih i osaleme, on je ispomenut u suri kojoj? Molim? Nije. Nisa. Nije. Spomenuti u suri Al-Hazab. Al-Ahzab. Fe qada zajedun minha vataren za uvajnakeha, li keila yakune alen mu'minin harežun ti ezvađi ed'ijajihim idha qadao minhune vatara. I vezana je ta priča za zemlje bintu Čahši i Uglavnom, zašto je spomenut? Allaho zašto? Allah spominje koga želi kako hoći. Zašto je spomenut tebu ni spomenuto. spomenut. Šta biš ije pričala da je da je spomenut tebu pitanje Ovdje za pitanje vez školu i probleme djece u školi da moraju pristupiti feštvama i tako dalje da je sibet, si belaj ali, nisam se mora boriti sa njim znači, ako možeš izbjeći, izbjegni što možeš što ne možeš izbjeći, dužan se znači da djetetu pojasniš da ga staviš ispre sebe i da mu lijepo govoriš, znači da djete ne bi osjetilo da je on sastavni dio toga ako već ne može izbjeći određenu stvar onda si dužen da mu pojasniš znači šta je istina po tome pitanju i šta je on i ko je znači da djete zna a nikako znači da jel, ako ga pustiš vremenom godina za godinom godina za godinom ako svi stvari ponavljuju to polah ulazi u njegov srce. Ali ako stalno ima neko znači koga pere i koga čisti znači koga glanca onda djete znači može imati pravu predstavu šta je, ovaj, jeli, šta je on i, i ko je on i znači da, da, da, da se ne bi asimilirao utopiju u to društvo u kojem se nalazi. Jeste, nema u tome nema u usvajanju djece problema, u smislu da neko uzme dijete da se brine o njem, a ne smije ga znači pri svojitu smislu da ga pripiše sebi, svome potomstvu. Kada, znači, žena je usvojila muško dijete, i to dijete muško, ona ga je usvojila i bude punoljetno. Šta će? Znači, nema smetnje da on ulazi kod nje, da se sa njom druži, da vidi otkrivenu, ako ga je podajela. Dobro, red? Ako ga je podojila, onda mu je šta? Majka. Ako ga nije podojila, nemaš. Jer ljude veže ili krv, ili tazbinstvo, ili šta? Mlijeko. Nema četvrte. Po krvi nisu ništa. Po tazbinstvu nisu udavali žene u ništa. I nije ga dojila. Kada dođe do puneljestva, on je njoj stranac. Kada djevojka dođe do puneljestva, nije podojila suprugu, muž od te žene, koji u usvojio to dijete, bivan joj stranac i vrijede svak pravila za stranac. Pa je najbolje ako može malo da se, a ako ne može, onda da to bude nekako odvojeno, ako je u jednoj kući, ako su to je sigurno problematično, ali tada nema nema među njima znači nikakvih ovaj veza koje bi a, dozvolile, znači da, da, da ona bude otkrivena pred njima, da u bude mahrem. Mora biti ta veza. A to je samo što ona odrasla u njegovom okrilju, njegove kući. To, to i ne veže niči. Problem je što su nekada ljudi do punoljestva, djevojka nije mogla čekati dok dođe do punoljestva, već je ispred a, hrpa vukova. Svi čekaju, svi prose. Svi bi se ženili. Mladić dok je punoljetan već je bio spreman da krene, da, da radi, da sebi. Kod nas je 25 godina ko behut cijedi u kući. On sjedi cijeli život, ne zna ništa. Znaš našto rad, ne zna ništo radiš. Školu nikako završio nije. Uvijek ne babi na i na leđima. Tako i, i, da, društvo je tako da odgaja muškarac biva muškarac posle 45 let, tamo on je negdje ovaj kada je kada je već nesposoban on je tad razuman. znači nego da se odgajaju li se nekada ljudi znači da bivaju sa svojim ponuđenstvom jer čovjek je braću punoljetan. On je odgovoran za svoje postupke. Ako počini ne mora biće kažnjen. Ako ukrade biće kažnjen. Pa što se ne mogu onda i print poseti. Pajete. Dobro je, kad se ima kome maziti. Studio Kemser. Pripremio za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergaset124020.linds.a ili na web portalu dev.ca kelsa.ca e. ya allah allah ya rabbi ya allah